Синявою? Вона повела в його бік очима, і він мусив сісти. На тому, на чому стояв. Зробити щось корисніше був неспроможний. Оста повірвався з короткою загнутою під прямим кутом трубкою, підніс її до рот та віри і кілька разів натиснув. Згодом дівчинка повернулася до більш-менш нормального дихання. Андрій сидів на підлозі, знову на підлозі, і дивився, як тремтять у Остапа руки. Йому чотирнадцять. У такому віці легше вмерти з голоду, ніж отримати постійну роботу без відриву від навчання. Якось він зважується піти до ЖЕКу і спитати, мене прислала мама, добрий день, скільки вони мають боргу за квартплату та комунальні послуги, і дізнається, що всі борги погашені. У твоєї мами провалив пам'яті хлопчику. Він зафутболює свою гордість у кущі, але дає собі обіцянку далі платити самостійно. Але минає місяць, і мама невидима, далека і забута, старанно робить черговий внесок, наступного місяця теж саме. Витримавши битву з самим собою і тверезо оцінивши свої можливості, він вирішує зачекати з опіціанками, і на невизначений термін накриває нерозумну гордість сархофагом. «Мама невидима мадалека і забута» і далі стабільно оплачує його квартиру. Ту обітницю він спроможеться виконати лише через чотири роки. Заробивши репетиторством достатню суму, аби оплачувати свою квартиру самостійно, а тоді, у 14, легше було вмерти з голоду, ніж знайти роботу, яка не заважала б навчанню. Не будемо впадати в меланхонію, чоловіче. Не вийшло сьогодні, вийде завтра. І оце у них називається «Адбівная по-венски». «Бідні австріяки, чим вони харчуються?» так. «Гроші я тобі позичив, тому сам розумієш, більше від будь-кого зацікавлений, щоб ти знайшов спосіб їх віддати. Спробуй щось пробити братовими каналами. Офіціант, а асфальту по-бібрському у вас нема, свого рідного асфальту. Тоді заберіть цей імпортовий і дайте щось їстівне нарешті». Але я не бачу, щоб ти виконував свою частину умови, чоловіче. Не бачу, щоб ти ходив до школи. Не бачу, щоб ти тримав у руках підручника. Купи собі нормальні окуляри. Ти бай, яка халепа. Вперше наш відлюдько заговорив по-людськи. А в моїй склянці жодної краплі спиртового розчину. Офіціант, водячи його у найкращі бари, замовляючи шикарні перекусони і неодмінно до них спиртне, при цьому не дозволяючи своєму підопічному випити жодного грама. Славко є для підлітка малорозумілим, пов'язаним з дивними людьми, могутнім і всезнаючим квартирантом Ірини Семенівни. Нічого іншого. Тому підліток не вельми квапиться розгортати підручники» коли одного разу до нього підрулює Віталь з паралельного класу з пропозицією шикарно гульнути на цілу нічку, на твоїй території де ще. Він недовго думаючи погоджується. От ти, Харе, щоб така класна хаза та й порожніком простоювала без родаків, без меблі, буде аморальна водичка і до водички, і дівки будуть. З квартирним питанням у нас туго, але ми знали, що ти нормальний чувак. Психолог сказав би, що він так необачно погодився, бо ніхто ніколи не звертався до нього з подібними пропозиціями. Бо у його віці понад усе хочеться відчувати єдиний пульс кампанії ровесників, викликати їхнє схвалення і старатися не викликати невдоволення. Хочеться мати свого лідера і чинити наперекір дорослим. Психолог сказав би на цю тему ще багато різних мудрих зворотів. Славко увірвавшись до їхнього гульбану перші ночі, нічого такого говорити не став. Схопивши дерев'яну вішолку у формі ліхтарного стовпа,